ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממכה, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצר רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד, והיה אדוני לדיין, ושפט בני ובניך, וירא וירב את ריבי, וישפטני מידיך. ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, ויישא שאול קולו, ויאבק.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 عَلُوْ عَلْهَمْ مِتْ سُدَانِ